Eko da hori az, aruaren, amaz azpian, a, egin amazazpian egine hartzen. Biltakarbiko bon, buruzak egaldekinik be, berantago eta beraz egune eginda. Banana artean, biltakarbiko kontsailu, kontsailua bildu da azteroaren oitasean. Eta de, deliberatu dute a, eraz egun, egun a, ditugun ponduetan. Ahtago, ahten dugu berantago behiztan da, azetaz... Consultació Tanguria Bishua dautezkuratuta 8C Eremann Moscatuetsin. Orekaren daidu egungo bilkura de baldetan zela? E bai, puis pour nous rien ginian ba, gero banga e, best, beste puntu batso baziren a a sorena masaspienez ginura ke bon euh coucher berak. Manana hadi importante importante sia la suena au techek de livratuaitzin ngure gurea bishua o quand est